Slavă Domnului pentru prezența Lui, mulțumim că El își manifestă prezența într-un mod minunat în biserică și ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu face, cum v-am spus la începutul programului, ne bucurăm că biserica noastră crește, ne bucurăm că Dumnezeu adună zilnic la numărul nostru și e minunat să începem să vedem cum Dumnezeu aduce recolta. După cum vedeți, dacă nu ați fost de la început, v-am spus că mai avem doar două culoare în biserică, sunt 420 de scaune acum în biserică și când acestea vor fi aproape pline vom mai adăuga scaune până la 500-550 și când ajungem la 550 vom începe două programe. Așa că va, va, va trebui să fim pregătiți ca să primim pe toți cei pe care Dumnezeu vrea să-i aducă și să-i libereze din împărăția Întunericului Trebuie să facem loc să vină, amin? Așa că vom avea două programe, una, unul va fi de la 9, altul va fi de la ora 11 Și o să vă spunem atunci cum va fi și în momentul în care deja sunt două programe, vom începe Vom începe de la fundația Bisericii Mari Să putem să ne întâlnim împreună Și când vom fi acolo 3.500, 5.000 de oameni Și vom fi mai mulți Vom trece și acolo la două programe Și de acolo Dumnezeu știe unde ne va duce El Pe stadion, amin? Vom construi noi un stadion acoperit Aș vrea să vă spun câteva lucruri Ce Dumnezeu face în biserică Ne bucurăm La tineret, seara de tineret Carina Rus a fost vindecată la ochi Unde ești Carina, ești aici? Dumnezeu s-a atins de ochii ei Uh, nu e aici acum, mulțumim Domnului Angela Pop a fost vindecată la fratele, Când fratele Dix s-a rugat De o problemă la coloană, așa Angela Spate, la spate Dumnezeu Mulțumim, Dumnezeu mai are încă de vindec... Dumnezeu are lucruri care mai trebuie să vindece și stăm împreună Pentru vindecarea tuturor oamenilor, noi credem Că Dumnezeu vindecă și astăzi, amin Săptămâna aceasta am fost și la fratele Tise Și fratele Tise m-am bucurat să-l văd în credință M-am bucurat să-l văd punând cântări de laudă în casa lui Și laudându-l pe Domnul Cu toate că a fost diagnosticat cu Parkinson El crede în vindecare Și noi ne alăturăm și credem că Dumnezeu îl poate vindeca Și aduce înapoi în biserică Amin? Stăm în credință pentru fratele Tise Amin Cei care sunteți... Tineri și vreți, vreți să participați ca și voluntar la conferința sale Nu uitați, astăzi e ultima zi care vă puteți înscrie ca și voluntar, Nu ca și participant, ca și voluntar. Bun, haideți să deschideți Biblie la Isaia Din nou la Isaia, vom merge în dimineața aceasta Unii poate vă uitați dintr-un alt unghi la mine Pentru că sunteți obișnuiți dintr-o parte Unii ați rămas pe aceeași parte, da? E, e foarte ok Pe unii v-am adunat un pic așa, două rânduri le-am adunat împreună Isaia 56 cu versetul 7. Versetul Cuvântul Domnului spune așa, îi voi aduce la muntele meu cel sfânt și îi voi umple de veselie în casa mea de rugăciune. El numește casa lui cum o numește, o casă de rugăciune. Arderele lor de toți și jerfele lor vor fi primite de altarul meu, căci casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Și în această casă de rugăciune Cum am spus azi dimineață, la îndemn Dumnezeu vrea să te umple de bucurie În casa lui de rugăciune E casa Domnului, amin? Aș vrea să întoarceți la Efeseni Efeseni Efeseni, capitolul 6 Efeseni, capitolul 6 Vom citi versetul 18 Efeseni 6 cu 18 Cuvântul Domnului spune așa Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Vegheați la aceasta. La ce? La să facem în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni. Și mergem la 1 Timotei, 1 Timotei uh, capitolul 2, versetul 1. 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 1. Cumândul Domnului spune așa, Vândem, Pavel spune lui Timotei și bisericii Vândem dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii Rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii În această dimineață voi începe o nouă serie de predici Cea care am vorbit data trecută, primul este al Domnului Acel principiu a fost un extra, un bonus pe care l-ați primit Prindeți-l voi începe o nouă serie de predici care va dura o perioadă, nu știu exact cât, vedem cât ne ține, nu știu dacă termin ce am astăzi pregătit, dar dacă nu, va fi partea a doua. Nu vă țin până la a doua aici. Dar aș vrea să încep o serie nouă, numită atmosferă. Atmosferă. Dacă iei notițe, bine faci, pentru că noi oamenii suntem îngemănați, cum spunea pastorul, cu uitarea Dacă peste trei săptămâni te întreabă cel mai despre ce a fost vorba la biserică, ești îngemănat cu uitarea Nu, nu mai ți aminte despre ce a fost vorba. Dar vreau să dau așa titluri scurte Ca măcar să știi seria de predici despre care vorbim atmosferă. Și astăzi voi vorbi în mod special despre atmosfera rugăciunii Haideți să ne rugăm și haideți să cerem Duhului Sfânt călăuzire Nu sunt să ne vorbească în această dimineață Tată din ceruri, îți mulțumim pentru prezența ta în acest loc Îți mulțumim, Doamne, că Tu zidești biserica ta Și porțile întunericului nou vor biruin să mulțumesc, doamne, că aici, în Oradea ta, ai mulți oameni care vrei să fie liberați de sub puterea întunericului și ne-ai chemat pe noi ca biserică să aducem în părăția ta, tată. să mulțumesc că în această dimineață vei vorbi fiecare persoană. Doamne, tu știi cu ce se confruntă ei, tu știi doamne, problemele lor. Știu că prin cuvintele mele tu poți să le, să le vorbești în cuvânt Rema direct în situația lor, direct la nevoia lor. Așa că mă rog ca tu să lucrezi. Mă rog să zidești, doamne, prin mesajul acesta, biserica ta și, doamne, să ne duci la un alt nivel, la nivelul pe care tu vrei să ne duci în această dimineață. Biserica ta, Doamne, vorbește-ne fiecare și folosește-te de mine, Doamne. Mă rog ca limba mea să fie ca un unui scritor în mâna ta. Și mă rog ca noi, Doamne, să fim oameni care să primim cuvântul și să-l aplicăm în viețile noastre. Și toată biserica să spună amin. Amin. Fiecare persoană poartă cu el o atmosferă. Noi nu numim atmosferă, o numim atitudine, o, oamenii o numesc... Uh, comportament, dar fiecare dintre dumneavoastră purtați o atmosferă când ai venit în această biserică când ai intrat pe porți, ai dus cu tine o atmosferă e atmosfera propria ta și ai venit în acest loc și o să vedeți că te-ai izbit în acest loc de o altă atmosferă pentru că fiecare biserică are o atmosferă, dar tu mai întâi vorbind despre tine personal tu ai intrat în biserica aceasta și tu ai o atmosferă. O porți cu tine, o porți la locul de muncă, o porți în familia ta, e atmosfera ta proprie. Oamenii o numesc atitudinea ta, comportamentul tău, dar e o atmosferă. Atmosfera ta e formată din mai multe nivele. E formată din uh, principiile tale, convingerile tale, e formată din atitudinile tale. Toate, aceste, uh, toate acestea formează atmosfera ta. Și când oamenii intră în contact cu tine, ei de fapt intră în contact cu atmosfera pe care tu o porți. Și unii dintre voi vă place să petreceți timp cu anumiți oameni. De ce? Că vă place atmosfera pe care o poartă. Unii întâlniți câțiva oameni și nu vă place atmosfera pe care ei o, o poartă. Orez nemulțumiți, ori îți, îți critică tot timpul, nu îți place atmosfera. Și atunci... Nu-ți place? Dar nu ai numit-o până acum atmosferă Dar vreau ca de azi înainte să poți identifica Atmosfera o, trebuie să vezi și ce atmosferă porci tu Atmosfera în care tu intri Atmosfera în care uh, tu, uh, tu uh, uh, mergi la lucru uh, Te afectează pe tine Dacă mergi într-un bar, acea atmosferă te va afecta Într-un mod sau altul Merge într-un loc de muncă, uh, și acel loc de muncă este un loc de muncă unde în continuu se înjură, ce atmosferă te va influența. Va trebui să vii acasă, să citești cuvântul, să-ți faci un duc spiritual la mintea ta. Că zic, prea multe înjurători Ai fost într-o atmosferă. Dacă petreci mult timp cu o persoană nervoasă, și prietenul tău cel mai bun e o persoană nervoasă, atmosfera care e peste viața lui se va lipi de tine. într o dată o să vezi și tu că ești mai nervos. De deci ce? Pentru că atmosfera în, care, în jurul căreia tu intri te influențează. Dacă petreci timp și prietenul tot cel mai bun sau prietena ta cea mai bună e o persoană care bârfește tot timpul, fără să-ți dai seama o să începi să se va lipi de tine acea atmosferă. De ce? Vei începe și tu să vorbești de alți oameni. Lucruri care nu e în de față și nu ar trebui să vorbești despre ei. Dar pentru că ai fost într-o atmosferă în care se bărfia, începi și tu să bărfești. Unii oameni care au anumite vici, de exemplu, când intră într-o atmosferă și în acea atmosferă oamenii au viciul fumatului și intri și tu în acel viciu sau poate te-ai confruntat cu el, imediat vrei și tu să fumezi. Atmosfera e acea atmosferă. Am tineri care vin și spun, n-am mai fumat de ani de zile, dar când mă duc la lucru, toți fumează și atmosfera de acolo, sunt mai slab. Și se prinde de mine și parcă vreau să prind o iar în mână. Iar vreau să, iar cer foc. Tu ai o atmosferă. Acum, în momentul în care tu îți formezi o familie, acea atmosfera din sufletul tău se va prelinge în casa ta. În familia ta, atmosfera pe care tu o ai în sufletul tău, imediat se va, va fi identificată în casa. ta. Nu știu că dintre voi ați mers la cineva, o familie, și n-ai știut cu ce se confruntă, dar a intrat, a intrat în casă și n-ai știut... Unde-i relația lor, sos-o ai știut cum îți copii, dar ai intrat în casă și ai simțit ceva. N-ai știut tu să spui că e atmosferă, dar ai simțit ceva. Ai simțit o tensiune. Ai simțit în familia aia o, o încordare. Câți dintre voi ai simțit într-una din aceste familii? Vezi, n știu să o definiți, dar a simțit-o. N-ai știut exact despre ce e vorba, dar e o atmosferă în acea casă. Ce atmosferă e datorită mai multe lucruri Care s-au întâmplat în acea casă Dar e o atmosferă Care e în acea casă Dacă ar fi să intru cu Mona Să vin în casa ta Cu toate că nu avem timp Cu toate că Dar dacă ar fi să, să venim la tine acasă Ce atmosferă aș simți la voi în casă Să vin nu când e pus pe copii să fie cei mai buni Nu când, nu, dar în mod normal În ziua să vii, aș vrea să vii la mine Să nu mă sun, să vii direct Oricând, frate păstor, vii la mine, bați la ușă nu trebuie, Ne anunța, vin o să vezi atmosfera Dacă aș intra, ce atmosferă aș simți la tine acasă? Eu vă spun ce atmosfera aș simți la mine Dacă, dacă ați intra la mine acasă ați simți, în primul lucru ar fi o atmosferă de bucurie L-ați auzit pe Teddy, bucuros, Mona, cu toate că e mai obosită, fericită, pe, pe mine mai simți simțit, e o atmosferă de credință, e o atmosferă jovială, e o atmosferă la noi acasă. Hai să mergem să martin la noi, simț, e o atmosferă. E ceva, e o atmosferă care există la noi în casă. E o, atmosferă, o atmosferă de credință. Nu e o atmosferă de doliu, nu e o atmosferă de tristețe, e o atmosferă în care ne... Ne încredem în Dumnezeu Rămânem neclintiți în cuvântul Lui Asta e atmosfera pe care tu ai simțit-o la noi în familie Asta e atmosfera care tu ai simțit-o Dar e pentru că fiecare dintre noi Membrii familiei Își aduce aportul lui la acea atmosferă Nu poate singur un tată Singur el să poarte atmosfera familiei Trebuie toți să vină toți, Toată familia să stea în unitate și ne vom aduce aportul. Degeaba tata e zâmbitor la masă, tata face glume, fiul e nervos, fica în jură. Degeaba. Pentru că fiecare dintre voi, într-o faceți parte dintre o familie, vă aduceți aportul la acea atmosferă. Fiecare aveți un rol. Cu toate că tata e preotul casei, tata are o responsabilitate, el dă nota, el începe cu primul zâmbet, el începe cu primul râs, aducă atmosfera... Dar... După aia e rolul celorlalți, să, să, să prindă și ei aceeași atmosferă în acea familie. Așa că fiecare familie are o atmosferă. Primul rând e creată de soț, soție, după aia e copii Ei creează o atmosferă în casă. Locul de muncă este, este o atmosferă, la locul tău de muncă. Unii dintre voi v-ați schimbat locul de muncă datorită atmosferii. Nu datorită salariului. Nu datorită remunerației pe care ați primit-o, nu? Ci datorită atmosferei. Mi s-a spus, n-am mai putut suporta ce? Atmosfera. Și că atmosfera e ceva foarte real, e real. O simțim înainte să o putem defini, o simți. Simți atmosfera. Fiecare biserică, deci dacă mergi la personal, loc de muncă, familie, ajunge la biserică. Fiecare biserică. Are o atmosferă. Când ai intrat la noi în biserică, în biserica Salem, ai simțit o atmosferă. Nu ai știut tu exact toate principiile pe care biserica Salem le crede, n-ai știut toate doctrinele pe care biserica Salem le, le crede și le, toate principiile bisericii, n-ai știut, dar ai, ai, ai simțit ceva. Mă simt aici bine primit. E o atmosferă. Noi am vrea ca acest loc, Biserica să am să fie cel mai prietenos loc din Oradea. Mai pretenos decât la mol, mai pretenos decât orice alt loc. Când stai lângă cineva, când vintri în Biserica să le, măcar o persoană să dea mâna cu tine, să nu pleci din acel loc ca să și fără să ai niciun contact fizic cu o mână, nu vrem să se întâmple acest lucru. Așa că în intrat în Biserică ai simțit ceva, ai simțit că noi uh, simțim prezența lui Dumnezeu aici. Și poate nu vii de la lui de la biserică pai, dar ai simțit prezența lui Dumnezeu e o atmosferă ne simțim că dăm, dăm întietate cuvântului lui Dumnezeu și punem timp deoparte să auzim cuvântul lui Dumnezeu și tu, tu nu știi exact ce credem noi exact tu, dar știi că dăm întietate cuvântului acesta vezi că nu citim din, din reviste citim din cuvântul lui Dumnezeu îi dăm întietate cuvântului lui Dumnezeu și atunci când ai intrat pe această ușă ai simțit o atmosferă Mă, fraților, ce vreau eu să vă spun și despre ce o să vorbim aici E următorul lucru La această atmosferă la care noi de ne-a chemat să o zidim la noi în biserică Fiecare are rolul și responsabilitatea Să-și aducă aportul lui. Nu-i rolul doar pastorului a meu Nu-i rolul doar lui Mona ca soție de pastor. Nu-i rolul uh, echipei de conducere, liderilor care sunt în biserică Ei ei să, ad, ei să zidească atmosfera Ei să facă tot posibilul Să-și aducă aportul lor Fiecare membru, fiecare persoană Care se simte partea bisericii Salem Spune, eu vreau să mă aduc aportul La atmosfera din biserica Și veți vedea că sunt patru Atmosfere despre care o să vorbesc Atmosfera rugăciunii Atmosfera laudei Atmosfera prezenței lui Dumnezeu Și atmosfera unității toate sunt atmosfere care caracterizează atmosfera din această biserică. Până acum poate ai simțit-o, nu despre ce e vorba, mai ales pentru cei care veniți de o perioadă și vreți să aflați mai multe despre Biserica Salem. Aceste predici sunt ideale. Pentru că o să vă clarifice ce atmosferă încercăm noi să aducem, bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, în biserica noastră. Aș vrea să pui următorul slide, aș vrea să fiți atenți ce vă spun acum. Cultura în care trăim nu ar trebui să influențeze modul în care exprimăm adevărul biblic. Dacă vei ține minte această frază, o să înțelegi de ce facem anumite lucruri diferit la noi în biserică. Cultura în care noi trăim nu ar trebui să influențeze modul în care noi exprimăm un adevăr biblic. Nu cultura ar trebui să ne schimbe pe noi fraților Noi să schimbăm cultura Vă dau un exemplu Dacă merge în Japonia Merge în, uh, în unul din orașele lor Și merge la un restaurant Vei vedea următorul lucru foarte interesant Vei vedea soțul nu se ține de mână cu soția În Japonia nu vei vedea această intimitate Exprimată public Soțul se ține de mână cu soția Nu Dacă vei vedea două cupluri Vei vedea poate femeile în față vorbind și bărbații în spate ei când se întâlnesc nu dau mâna unii cu ceilalți de la distanță se pleacă unul în față celuilalt. se păstrează, sunt foarte rezervați în public foarte rezervați în public. Nu, nu te apropie, există o zonă confortabilă în care nu te apropii, nu te bași în fața cuiva unui japonez, direct în față păstrezi o distanță pentru că nu sunt obișnuiți nu e cultura lor ei, dar dacă ai merge la o biserică ca a noastră și există în Osaka și există biserică ca Biserica Sărem și intri acolo, aceste reguli nu le mai găsești. Vei vedea oameni care vin și se îmbrățișează, niciodată nu vei vedea în public undeva un, uh, doi oameni japonezi necreștini să se îmbrățișeze. Vei vedea oameni care, dacă Biblia spune să dați o sărutare sfântă și o îmbrățișare și vei vedea oameni care în biserică nu țin cont de cultură, ci țin cont de adevărul biblic. Vei fi șocat dacă mergi să vezi diferența Între biserica din Osaka Și oamenii care locuiesc în cultura de acolo Foarte rezervați, biserica din Osaka În biserica din Osaka Când mergi biserica ca așa noastră Vei vedea oameni care sar în sus În public, că acolo în biserică De ce? Pentru că nu cultura Determină modul în care exprimăm un adevăr biblic ci Biblia determină Ce vedea oameni să de în sus Nici în cultura lor nu vei vedea așa ceva Fraților, de mult timp de când biserica noastră a început, oamenii veni venit, frate, să ți icon de cultura în care trăiești. E vocea diavolului. Pentru că diavolul ar vrea să ne rezume la cultura în care noi trăim. Și dacă cultura noastră ar fi o cultură tristă, posomorâtă, hai să fim și noi, trist și posomorâți. Dar se întâmplă că cultura română, dacă vezi românul la horă, e foarte vesel românul la horă. Așa că chestia cu cultura, dar noi nu ne luăm după cultură. chiar dacă ar fi posomorâtă, noi n am trebuit să fim posomorâți. Pentru că casa mea îi s-a spus, voi, îi vă umple de bucurie în casa mea de rugăciune și dacă afară în cultura noastră îi, îi, îi demn să fii trist îi demn să fii posomorât în biserică, noi vom aplica principiul biblic, de ce? fiți atenți, pentru că vrem ca să existe o, o atmosferă a bisericii care va fi consecventă cu ceea ce noi credem despre cuvântul lui Dumnezeu ceea ce citim aici să se vadă în trăirea noastră Noi n-am vrea ca cineva Să stritească Biblia Acasă personal Și să vină, dar noi de ce nu facem asta? Cum ar fi în alte biserici? să tați de bucurie Înainte Domnului, Ce cineva care vine la Domnul Acum, recent, să-l de bucurie Și merge la preotul ortodox Domn preot Ce spune Biblia? Și știți ce o să spune domnul preot? Nu-i cultura biserice. Asta o să spună. Nu e cultura biserică. Dar în Biblie, dar nu în cultura bisericii Dar în Isus. Nu, dar noi nu în cultura biserice. Noi, noi ca biserică nici nu ar trebui să ținem cont de cultura bisericilor tradiționale din biserică. Nu ar trebui să ținem cont de cultura bisericilor tradiționale. Nu ele vor forma atmosfera de la noi din biserică. Ci cuvântul lui Dumnezeu trebuie să lăsăm să formeze atmosfera de la noi din biserică. O atmosferă în care va fi bucurie, în care vei fi bine primit, păcătosul ar trebui să fie primit în biserică. Nu arătat cu degetul. Ești păcătos. Nu, Isus era prieten cu păcătoșii. Era o atmosferă. Și Isus avea o atmosferă la el, i-a oamenii. Ce era la Isus? Atrăgea mulțimile. De ce? Era o atmosferă. Era o atmosferă în jur. Păcătoșii și erau atrași Iisus Ce atmosferă Ai tu păcătoși. Sunt atrași să vorbească cu tine și Sunt atrași să vorbească Cu tine Prostituatele Păcătoasele Păcătoșii Sunt atrași să te întrebe Care e secretul tău? Ești fericit Tu ai ceva la atmosfera ta. Și în următoarele Duminici Vom vorbi despre această atmosferă Care este în biserica noastră Și care fiecare dintre dumneavoastră Aveți rolul de a vă aduce aportul Și de a zidi Această atmosferă E rolul tău Ca și într-o familie Fiecare membru care stă la masă Nu este scutit Teddy să nu aduc, să aducă aportul Teddy Dacă stai așa la masă Îl întreb, Teddy ce-i cu tine? Tu nu aduci niciun aport Nu vorbești la masă? Eu nu vorbesc la masă Nu, nu e în familia noastră Obiceiul ăsta Nu știu în care familie e. La noi se vorbește La noi dacă mâncăm, mâncăm o oră Că vorbim în 45 de minute Biserica Salem, veți vedea că e și ați văzut deja, e diferită decât alte biserici și se diferențiază prin atmosfera din biserică. E diferită. Și această atmosferă, de când am început biserica, am protejat-o. Ascultați-mă! Și nu a fost ușor. Pentru că au venit oameni cu alte atmosfere la programele noastre. Frate ce Hai să cântăm și cântări pendicostale. Frate, noi iubim și frații pendicostale. Câți frați pendicostale avem aici în biserică? Care vă credeți că merge, sunteți pendicostali? Mâna sus. Avem câțiva frați pendicostali. Bun. Dar biserica Salem nu e o biserică pendicostală. Nu, nu e o biserică. Citiți în buletin. Vine ortodox, Frate Cisui. Se cântă de la Ortodox. Nu cântăm. Câți Ortodox avem în Biserică? Să cât câți Ortodox? Mă născost. Mai mulți decât Pedicostali. Bun. Așa că e să mâinile. Fraților, ascultați-mă. Biserica asta nu e o biserică Ortodoxă. Da? Pedicostalii, Ortodoxi, sunt bineveniți. Fiți atenți. Câți baptiști avem în sală? Baptiști. Mai puțin baptiști. Nu, dar sunt mai puțin baptiști Bun Vei frate de la Nu cântăm niște cântări de la, de la frații baptiști Frați, frate, biserica Salem nu e o biserică Baptistă Frate, eu vin de la reformați Avem o cântare fain la reformați, nu cântăm Câți reformați avem în sală? Reformați Aproape câți baptiști Nu, fiți atenți Nu, biserica Salem Nu e o biserică reformată nu e biserică reformată. Dar ce e biserica să E o biserică interconfesională, în care ați văzut majoritatea care au ridicat au fost ortodoxi. După aia, Pendicostan. Câți catolici avem? Suntem catolici, am uitat catolici. Dați catolici, aproape câți reformați. Da, e foarte tare, Da, eu aș putea continua. Dar biserica să e nu e biserică catolică. Dar toți catolici sunt invitați și e o minune faptul că fiți atenți. Biserica să nem se toarce înapoi de la, la origini. Biserica primară nu a fost împărțită. Când Iisus Hristos a lăsat Biserica, erau 120 de oameni în sala aia și erau toți în unitate. Și când au început să spună, noi este mai Pavel, mă fraților, cum ești tu? Mă, nu este toți la lui Hristos mă! Mulți oameni cred că o să fie o poartă a ortodoxilor pe care intră în cer, va fi o poartă a pentecostalilor unde va fi fanfare va aștepta. Va fi o poartă a baptiștilor, unde va fi un cor mare. Asta cred toți că vor fi și vom intra acolo Și fiecare într-o altă sală Vom fi separați Ortodoxii vor avea tămâie Pentru că ei în altă sală Noi nu putem sta cu fumul de la tămâie ăștia nu? Dar vom fi surprinși de faptul Că va ajungem în cer Și toți intrăm pe aceeași poartă Și toți stăm în, ace în, aceeași, în același loc Înaintea tronului, toți împreună Așa. Și puteți și tine Apocalipsa Să vedeți cum va arăta acolo, cum va fi Poate va intra cineva în biserică, o, aia e aici citește în să vezi ce gălăge va fi în cer Tunete! fulgere Uf, Încă nu e așa de tare la noi, cum e un tune și un fulger S-ar trebui să punem la sunet, s că de tare ar fi Ce vreau să vă zic? Vreau să vă zic că există o atmosferă specifică a bisericii Salem Celelalte atmosfere de la alte biserici nu sunt rele, sunt diferite decât ale noastre nu le amestecăm Nu le amestecăm Oamenii și v-am spus că au fost oameni Care au încercat să aducă altă atmosferă Oameni de la Baptici, de la Pentecostal. Toți au încercat să aducă atmosfera Fiți atenți, cu care erau obișnuiți Fraților, ar trebui să facem Fraților Dumnezeu a ridicat Biserica Salem Și i-a dat un scop Să atingă oamenii nemântuiți să fie o biserică interconfesională în care să nu fim îngrădiți numai penticostalvii, numai ortodocși, numai catolici, numai reformații, numai în care toți ca frați să locuim împreună. Toți ca frați. Și atunci când vine cineva la tine și spune mai ar trebui să cântăm nu știu ce cântare, el încearcă să aducă o altă atmosferă cu care el e obișnuit, care îi place lui. Și au fost persoane, ani de ani, de la început. Noi am cântat când am fost la, nu știu ce, pe sate, noi cântam cântarea asta, așa era o ungere peste cântare. Foarte, probabil, dar acea cântare are o atmosferă care poate nu e consecventă cu atmosfera pe care noi vrem să o ducem în Biserica Salem. Și atunci când vin în Biserica Salem, o să-ți fie greu dacă o să încerci să schimbi atmosfera Nu o să o schimbi Și ce trebuie să faci tu? Dacă îți place această atmosferă Să-ți aduci a portul. Și dacă, dacă e o atmosferă de rugăciune Noi la frații baptici nu ne rugăm toți împreună Noi ne rugăm așa pe rând Dar la Biserica Sălem Noi ne rugăm toți împreună uneori Și dacă aici simți că Dumnezeu te cheamă Ne rugăm toți împreună Și înveși și să te rogi împreună cu ceilalți eu, dar la frații penicostali Noi nu săream așa în sus, știu Aici nu e biserica penicostală Aici e biserica Salem Și aici noi sărim în sus dacă simți că și tu vrei să aplici Și îți place atmosfera de aici Simte te și tu și aduci și tu aportul Nu numai te uita la alții cum laude pe Domnul Laude și tu Aduți aportul tău Pentru că vei vedea Vei vedea că atmosfera din biserică Va schimba viața ta Și va schimba Viața uh, uh, vi în familia ta se va schimba Pentru că începe de aici Pentru că tu ce se întâmplă? Vi într-o biserică Și stai într-o atmosferă Și atmosfera asta te schimbă Nu-ți dai seama Eu văd mulți ați venit Unii ați venit, nu mulți Unii ați venit de la uh, biserici uh, tradiționale n ați avut o relație cu Dumnezeu uh, uh, Și ați venit la biserica Sărem Și imediat s-a schimbat atmosfera Pentru că l-ați cunoscut pe Iisus ca Domn și mătuitor. S-a schimbat atmosfera în familie De ce? Pentru că ai... ai ai stat într-o altă atmosferă în biserică și atmosfera în care stai te schimbă, nu uitați asta te schimbă aveți grijă că o să fiți schimbați dacă stați în Salem dacă nu vreți să fiți schimbați nu știu, gândiți-vă bine pentru că veți fi schimbați veți avea aceeași atmosferă altfel nu veți rezista pentru că veți vedea că atmosfera bisericii nu se va schimba atmosfera bisericii va rămâne la fel tu trebuie să-ți schimbi atmosfera ca să te potrivești cu noi. Noi niciodată de când suntem ca biserică n-am făcut nicio concesie. Au venit ce oameni la noi, poate trebuie să fim mai domol. Pentru cine să fim mai domoli? Pentru oameni care nu vom face nicio concesie. Cuvântul lui Dumnezeu este dreptarul nostru. Cuvântul lui Dumnezeu. Nu ce cred oamenii, nu ce cred a, a, opiniile altora. No. Și de când îți pastor Să știți că am fost abordat Ai, n-ar trebui să cântăm Hai să mai cântăm și cântări de alea Nu cântăm și nu, las, nu se cântă de aici cântări Care nu simt eu ca pastor Și ca cundușe, nu simțim Că sunt consecvente cu atmosfera Pe care Dumnezeu ne-a chemat să o creăm Nu le facem Și nici nu lăsăm alte Pentru că ce se întâmplă? Biserica asta este una Nu putem lăsa La noi, la grupă Putem aduce acordeon să cântăm Așa, pe stil de ăsta mai popular nu! Nu, sunt biserici în Oradea care practică închinarea asta și dacă simți atmosfera aia, e foarte bine. Și sunt, unii vă simțiți foarte bine acolo, dar nu la Salem, pentru că atmosfera din biserică se va răsfrânge în fiecare grupă și celulă. Nu se poate să fie, unul, unii cântă în stil ortodox, alții cântă în stil popular, nu, nu, există o unitate. Este o atmosferă. Oamenii începe să le placă atmosfera de la Sălem De aia trebuie să aducem scaune noi Și ne pregătim pentru creștere Pentru că noi credem că e o atmosferă În care ne așteptăm la minuni de la Dumnezeu Atmosfera pe care e în biserica noastră Atmosfera o atmosferă în care e imposibilă Devine posibil Devine posibil Haideți să definim atmosfera Și să intrăm în subiect V-am spus că nu știu cât o să reușesc Dar o să, o să dau toată silința Atmosfera este definită ca o stare de spirit care se creează în jurul cuiva sau a ceva. Un mediu social înconjurător, o ambianță, e atmosfera. Cuvântul atmosferă este folosit în legătură cu un anturaj, un cadru, un mediu, un sentiment, o stare de spirit, o impresie sau o experiență și spui Am avut o experiență la Biserica Sărem, ce ai experimentat o atmosferă? Și noi avem în limba română această, această frază Face atmosferă Nu? Avem acest și el creează o anumită, o anumită stare de spirit Face atmosferă Acum hai să vedem despre atmosfera spirituală Asta e atmosfera cum e definit, ea naturală să vedem atmosfera spirituală Ea este marcată, ce veți vedea, Ce deci este marcată această atmosferă spirituală Care e în biserică De prezența lui Dumnezeu noi pune mare accent pe prezența lui Dumnezeu la întâlnirile noastre. Noi ne, fiecare program, dorința noastră este, știți care e? să ne întâlnim cu Dumnezeu. Asta e. După aia, este marcată de lucrarea Duhului Sfânt. Vrem să lăsăm ca Duhul Sfânt să ne vorbească. Am avut o prorocie și Duhul Dumnezeu se folosește de Sora Zanfiera în ultimul timp să strănească și, mă rog ca Duhul Profetic să vină peste mai mulți din Biserică, să începe să prorociți. Aveți cuvinte de cunoștință din partea Domnului E parte din lucrarea aceasta Atmosfera spirituală Lucrarea de Olui Sfânt După aia transformare N-ai cum să vii în această atmosferă O perioadă și să nu fii transformat N-ai cum să continui în păcatul În care tu ai venit N-ai cum pentru că în momentul în care întâlnești pe Iisus Și vrei să-L urmezi pe El Va fi o transformare E parte din ceea ce se întâmplă După aia cer deschis un cer deschis în care vom vedea binecuvântările lui Dumnezeu Cum se vor revărsa peste noi De ce ne aplicăm fratele De ce ne aplicăm principiul Bibliei Și mă bucur că mai mulți dintre dumneavoastră ați venit și mi-am spus Dumnezeu mi-a vorbit și vedem cum vă uniți împreună și se deșteaptă în voi zeciuala, Și în, prin zeciuială și prin acest principiu Primul e al Domnului tu, Ceea ce tu faci îi lași ca cerul să fie deschis și orice ploaie care Domnul vrea să o trimite Să poată să o trimită Peste tine nu va fi un cer de aramă Ce va fi un cer deschis Un cer deschis Noi asta credem Un cer deschis peste întâlnirile noastre Mai credem într-un într râu al Domnului Care curge din tronul lui Dumnezeu Și curge prin biserică Și acest râu, dacă veți citi Aduce vindecare Aduce bucurie Aduce eliberare Aduce viață pe oriunde curge el E prezența lui Dumnezeu, e râul lui Dumnezeu. Pa păi, puterea lui Dumnezeu. Vedem puterea lui Dumnezeu la lucruri, când vedem vindecări că se întâmplă, îl slăvim pe Dumnezeu. Pentru că el are puterea și el poate să facă orice vrea. Haideți să vă dau câteva versete, să vedeți câteva atmosfere care au avut loc în, în, în Cuvântul lui Domnului. 2 Cronici 5, 13 la 14. Și când cei ce sunau din trâmbițe și cei ce cântau, unindu-se într-un glas ca să mărească și să laude pe Domnul, au sunat din trâmbițe, chimvale, trâmbițe și Kim vale trebuie să vă spun, sunt instrumente gălăgioase. Nu ai vrea să stai lângă o trompetă pe unde iese sunetul la o trompetă, vă spun eu, nu spune pune urechea lângă o trompetă, vă dau un sfat, e gălăgioasă. S-ar putea să nu mai auză o perioadă cu o respectivă Kim Vale Așa să ați auzit Bam! Wow! Deci au făcut gălăgii aici Și celelalte instrumente Nu erau numai așa, erau alte, cele gălăgioase Au murit pe Domnul prin aceste cuvinte Căci este bun Căci îndurarea lui ține în veci În clipa aceea, casa, așa nume, casa Domnului S-a umplut cu un nor A fost o atmosferă acolo Preoții n-au mai putut să stea acolo ca să facă slujba din pricina norului, că slava Domnului în plus e lui Dumnezeu. Ascultați-mă, când ai fi intrat acolo, ai fi simțit o atmosferă? Era prezența lui Dumnezeu acolo. E o atmosferă. Matei 18,20, Isus spune căci acolo unde sunt doi sau trei, în numele meu adunați, sunt și eu în mijlocul lor. Când intri într-o biserică și Isus este în mijlocul lor, vei simți o atmosferă. Când intri, ascultați-mă, într-o biserică și Isus nu este acolo. Cât ne-ați vizitat biserici care astăzi sunt monumente istorice? Eu am vizitat în Ungaria. Intri acolo și ieși afară de acolo. Isus nu mai e acolo. Nu mai e acolo. O, cu poze. Ce frumos a fost pe vremuri. Fapte 2, la 4. În ziua cincizecimi erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din ce fiți atenți, un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic. Era o atmosferă, nu știu cum să o descrie. Au fost acolo ca vâjâitul unui vânt. Nu a fost un vânt, a fost ca vâjâitul. Și-au umplut toată casa unde ședeau ei, niște limbi ca de foc. Au fost văzute împărțindu-se printre ei. Și s-au așezat câte una pe fiecare din ei Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt Și au început să vorbească în alte limbi După cum le dat Duhul să vorbească Ce atmosferă credeți că au fost În camera de sus În ziua salelor. Eu aș fi vrut să fiu acolo Prima dată când Duhul Sfânt se pogoară Nu peste un proroc numai Ci peste toți cei adunați la o lată. Copii Bătrâni Adulți Duhul Sfânt, peste toți În atunci numai peste o persoană Peste un proroc 2 Corinteni 3, 17 La 18, căci Domnul este Duhul Și unde este Duhul Domnului, acolo este Slobozenia, noi toți privim Cu fața descoperită, ca într-o oglindă Slava Domnului și suntem schimbați În același chip cu a Lui Din slavă în slavă Prin Duhul Domnului Când vii în acest loc Dumnezeu vrea să te schimbe din slavă în slavă Frate și sora nu ar trebui să mergi la fel cum ai venit Ar trebui să fii schimbat Când privești fața lui De în slavă în slavă Să mergi la un alt nivel Asta spune Un alt nivel de dedicare Un alt nivel de dragoste pentru Domnul Marcu 2 1 la 2 După câteva zile Isus s-a întors în Capernaum S-a auzit că este în casă Și s-a În Îndată așa de mulți Că nu putea nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii El a vestea cuvântul Ce atmosferă e când oamenii se îngrămădesc Se adună, să aude cuvântul Noi acum, acum trebuie să aducem scaune Că oamenii nu prea ar sta în picioare Trebuie să aducem scaune ca ei să stea confortabil Că sunt alte locuri unde ar merge Și confortabil E atunci nu s mai gândi. Bă, ăsta, nu s-au mai gândit Să mai aducă niște scaune Stăm în picioare să auzim pe Iisus Ce atmosferă e aia Wow Vin la biserică și dacă stau în picioare pentru că abia aștept să aud fantom. abia aștept să fiu în prezența Domnului, asta e asta e o asta atmosferă cu care ei au venit știau ei că Capernaum era cetatea lui Isus, era acasă la el, vă credeți că Isus avea o sală cum e asta, să primească pe toți s găsuite, îngăsuită aia, s-o ruca pe mobilă s-o ruca sus pe tavan, mai unde sunt pe veioză, unde să le mai pune pe oameni era o atmosferă mergem să l-auzim pe Isus. Haideți să vă dau definiția rugăciunii, pentru că vorbim despre atmosfera rugăciunii astăzi. Rugăciunea este mijlocul divin prin care omul intră într-o legătură directă cu Dumnezeu și influențează, îl influențează să lucreze. Tu îți dai seama că tu îl poți influența pe Dumnezeu să lucreze? Și ce spune Isus? Isus spune, nu aveți, pentru că nu cereți. Dacă ați cere, m-ați influența să lucrez. Asta spune El. Asta spune. doamne, am nevoie de binecuvântare. Nu aveți pentru tu practici tot cât cer, de câte ori cer pe zi. Nu aveți pentru că nu cereți. Rugăciunea ta poate, poate să-l influențeze pe Dumnezeu. El spune, nu aveți pentru că nu cereți. Vă dau un citat a unui om care a scris multe cărți despre rugăciune. Dacă găsiți cărțile lui, citiți-le. Dacă le găsiți în librării, Ian Bounds, un om care a scris multe cărți despre rugăciune. Spune așa, Secretul succesului în împărția lui Hristos Este abilitatea de a te ruga Asta e secretul Acela care poate mânui puterea rugăciunii Este cel puternic, cel sfânt În împărția lui Hristos Cea mai importantă lecție pe care noi o putem învăța Este cum să ne rugăm Cea mai importantă lecție Vă știți că ucenicii Ucenicii Uh, ei ei lor văzut pe Iisus Ei se rugau și ei, dar l-au văzut pe Iisus Cum se roagă, tea ore întregi, să te depărta Și stătea în pustiu, să ruga Și vin la Iisus la un moment dat și, și Iisus, îi zic Noi suntem așa de slami, nu știm să ne rugăm Adică cum, nu vă rugați, ba, ne rugăm da, Nu ca tine Și când îl vedea cum se roagă Iisus Când au văzut rugăciunea lor, și ce-au zis Nu știm să ne rugăm E ca și cum tu crezi că știi să joci basket Și până vine unul profesionist și vine în curtea școlii și bate el mingea Și te uiți la cum joci tu, și te uiți la cum se joacă el Și spune următor lucru învață <laughs> să ne jucăm basket De ce? Pentru că nu știi să te joci basket Ai luat și tu mingea Și ai crezut că a bate sus, În sus și în, și în jos Dar îți dai seama că basketul Când ne-a văzut pe ăla Ăla să jucă basket Când au văzut ucenicii pe Iisus și ce au spus ucenice? Isus să știe ruga Să știe ruga Și dacă Iisus Dumnezeu însuși se ruga cu cât mai mult noi ar trebui să ne rugăm Isus a crezut că e important să se roage cu cât mai mult noi dar știți ce se întâmplă? Hai să vă spun ce se întâmplă în viața noastră, vă spun adevărul noi credem că putem și fără rugăciune și <laughs> să vă spun ce se întâmplă avem ora de rugăciune și tu vii la biserică avem, începem cu rugăciune și spuneam, să ne rugăm. Fii atenți! Tu nu te-ai rugat, tu nești numai rugăciuni și când vii aici, nimeni nu știi să te rogi. Chizi ochii, aștepți ca să-ți roagă alții, să-ți roage vecinul, păstorul. Doar trebuie să aduci un foc al rugăciunii când vii în acest loc. Doar trebuie să fii plin de foc. Cât foc ai dus tu în biserica astăzi? Pentru că atmosfera se creează, Fii atenți, când toți suntem oameni rugăciunii. Nu știu câți dintre voi ați avut ocazia Să fiți la un foc de tabără. Câți ați avut ocazia să fiți la un foc de Majoritatea Unii poate a la televizor Fiți atenți Dacă ai pune lemnele care le aducem noi Fiecare tabără când mergem Pune face un mare foc de tabără. Dacă le pune pe toate separat În jur, într-un cerc Și le-ai dat drumul să ardă Fiecare ar arde cu o anumită flacără la, la min, ce e minunat la focul de tabără este că le aducem pe toate împreună. Și când ard împreună, fac un foc mare. Când tu vii la biserică și tu știi că trebuie să aduci un aport la rugăciune, la atmosfera rugăciunii din biserică și tu vii, rug, om, te ruga săptămâna asta. Și tu vii și începe să ne rugăm pentru că. Toată întâlnirea, dacă. Vedeți de câte ori ne rugăm? Ne rugăm la terminarea. ne rugăm la terminarea laudei și chinării, ne rugăm pentru dărnicie ne rugăm la sfârșit. E tot un bibat în rugăciune, pentru că credem că atmosfera pe care noi ți-am să o ducem în biserică este o atmosferă rugăciune. rugăciunei. E tot un bibat în rugăciune. Dar dacă tu vii rugat și tu vii cu focul rugăciunei și noi toți începe să ardem, cât de mare va fi focul? Pe oamenii care vor veni noi, deci ce? ceva aici. De ce? Pentru că ți-ai dus și tu aportul la foc. Când spun că fiecare avem o responsabilitate față de atmosfera bisericii și biserica Salem crede și vă spunem ce credem despre rugăciune, e datoria ta să fii un om al rugăciunii. Și când vii duminică la întâlnirea bisericii, să te aprinzi și să ardem toți împreună și să vadă focul oamenii de departe. Să clocotească această atmosferă. oameni rugăciune. Asta vrem să întâmple cu membrii bisericii. Să fie oameni, dar nu oameni rugăciune care se roagă numai la biserică. Cine o dai etan de rugăciune, tu ești un om Acolo, acolo unde să te rogi. Când uh, ucenicii l-au întrebat pe Isus, învață-ne să ne rugăm, Isus nu a spus, când voi vă rugați, adunați 10 oameni, mergeți sub un pom, și rugați-vă. Nu, o zis, când te rogi, intră în odăița ta. În e ușa după tine, să nu mai vină nici câinele, nici pisica, nimeni. Și roagă-te tatălui tău ascuns Și tatăl tău care vede înascuns îți va răsplăti. Rugăciunea puternică implică, și vă spun ce implică ea, implică o comuniune cu Dumnezeu, implică a invada imposibilul, implică a sta în spărtură. Implică a zidit zidurile A striga către Dumnezeu A declanșa puterea lui Dumnezeu pe pământ Implică o dependență De Dumnezeu Rugăciunea puternică implică o luptă spirituală Implică o eliberare spirituală Implică să auzi vocea lui Dumnezeu E o comunicare În care tu îi spui Și ești deschis la ce Dumnezeu vrea să-ți vorbească Implică să-i ceri lui Dumnezeu Ceva specific Implică să-ți vezi sufletul înaintea Domnului stați vă la David David de multe ori își vărsa inima înaintea Domnului Și ce spune Ce spune Dumnezeu despre el Este omul după inima mea Știu când vine înaintea mea Nu trebuie să vii cu șabloane Varsă-ți inima Așa mă simt Doamne Așa sunt eu astăzi Vreau să-mi vărs inima înaintea ta În unul Timotei vom, Vreau să vă arăt repede patru tipuri de rugăciuni Pe care voi le puteți pune în aplicare 1 Timotei 2 cu 1 Fiți atenți ce spune Pavel aici Vândem dar fraților, dar înainte de toate Să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii Și continuă, pentru împărați Și aici identificăm patru tipuri de rugăciuni Din 1 Timotei Și fiecare cuvânt are un alt În greacă e un alt cuvânt Și la noi în limba română e un alt cuvânt Prima Prima categorie pe care Pavel o identifică este rugăciuni, În general. Proseuche în greacă. Înseamnă, implică cerând, căutând, crezând. E rugăciune la general, implică toate. Proseuche. Matei 21 cu 22. Tot ce veți cere cu credință prin rugăciune, proseuche, veți primi. Luca 6 cu 12, 12 În zilele acelea Iisus s-a dus în mute să se roage pro -seuche. Când tu te rogi nu dai ta de rugăciune Tu te rogi pro -seuche. Tu te rogi general, ceri, cauți, crezi la pe toate Pro-seuche Fapte 1 cu 14 toți aceia stăreau cu un cuget în rugăciune Și cereri, vedem aici pro-seuche din nou A doua categorie sunt cererile Cererile în greacă De Isis. Implică o cerere, o implorare, o căutare Ai tu o listă de rugăciune pentru care te rogi Cel mai minunat lucru a fost săptămâna aceasta Când m-am uitat peste lista, lista de rugăciune Și am avut acolo o cerere care de, mult, de câteva luni mă a rugat, De patru luni când m-a pentru ea Și săptămâna care a trecut am bifat-o și am spus, Ascultat E cel mai minunat lucru să mă uit peste lista mea Am un de rugăciuni Mă uit peste el și văd ascultat, ascultat, ascultat Văd care încă nu s-a ascultate pentru care încă mă rog. Doar trebuie să ai un caiet. Pentru că atunci când ai unul, ții minte, cererile tale, le aduci înainte Domnului necurmat și ai și vezi și cele care s-au răspuns. Și știi ce se întâmplă? Mă uit, ascultat, ascultat. pe păi dacă Dumnezeu a ascultat, alea nu le ascultă și pe celelalte. Credința ta crește. Dar trebuie să ai un caiet cu aceste cereri desis, care le aduci înainte Domnului. Filipeniul 4 În toate rugăciunile mele, mă rog pentru voi toți cu bucurie În toate cererile mele, deesis După aia sunt mijlociri Mijlociri în, în greacă, teuxis. De ce vă spun în greacă și în ebraică pentru cei care sunteți noi? Biblia a fost scrisă în original în ebraică, vechiul testament, în greacă, nou testament Important să ea a fost însuflată de Dumnezeu în această limbi originale Și la traducere uneori se pierde de intrăm să vedem exact cuvântul în original. Mijlocire. Lecă un timp, un loc și un scop anume, pentru care stai în spărtură. Stai în spărtură. Acum, dacă ar fi să vă întreb câți dintre voi credeți că sunteți mijlocitori, nu vreau să pun întrebarea, dar mulți n-ați ridicat mâna. Știți de ce? Pentru că mulți credeți că mijlocitorii sunt oameni chemați speciali, ei sunt la rugăciunii. Ei vin, ei au Biblia la ei În loc să aibă lanți Ei au Biblia la gât uh, Ei dacă îi scol noaptea Ei zic un verset biblic Mijlocește pentru oameni Ei nu dorm două ore pe noapte Dacă ei dorm că ei se roagă Și asta avem noi ideea de mijlocitor Dar aș vrea să te întorci te la vecinul tău Și în dreapta în stânga să spui Tu ești un mijlocitor Unii nu credeți că sunteți de aia Nu ziceți, dar nu, asta îi Vă spun eu că sunteți fiecare dintre voi sunteți un mijlocitor. Și de, de ce spun asta? Pentru că Pavel te să faceți în tot timpul ce spune? Rugăciuni, cereri, mijlociri. Nimeni nu-i să fie mijlocitor. Adică un mijlocitor este cineva care se roagă pentru altul. Și mijlocește pentru altul. Când vine la Isus Hristos, ești la început să spui, Doamne, bine că vedează pe mine. Eu sunt sărac Doamne, fii cu familia mea Și totul e despre tine mi-e să mă simt bine Să iubesc soția mea Pe copiii mei, doamne, pe mine Și tot e despre tine Și când te maturizezi Doamne, mă rog pentru vecinul meu De ce? Ești mai matur Îți dai seama că nu-i împărăția lui Dumnezeu, nu despre tine Cu toate că trebuie să aducem în noastre dar trebuie să mijlocim pentru alții Biserică, noi trebuie să continuăm să mijlocim Pentru fratele Tony Piciorul lui să fie complet vindecat Biserică, noi trebuie să mijlocim Și săptămâna care vine Noi cerurile pe care le ducem aici Continuăm să mijlocim pentru fratele Tise al Vinge de Parkinson Și cele care sunt aici Continuăm să mijlocim Frații care vin la mijlocire Duminica mijlocește pentru cerurile acestea Pentru că ele vine duse acolo Și tot anul mijlocim pentru cerurile voastre ne rugăm pentru cele voastre. Nu se roagă pentru ei acolo, se roagă pentru voi. Și fiecare din voi este schemat să vezi mijlocitori. Deci vă cheamă să practicați mijlocirea. Te pentru alții. Te pentru cei din grupa ta, te pentru cei de pe rândul tău, poate nu și pentru cine, te uiți la rândul tău. Ăla cu părul sus. Doamne, fii cu ăla cu părul blond. Că nu știi numele, poate. A, te rog, pentru Domnul te nu este poate într-o grupă încă, dar te rog, pentru rândul pe care a stat duminică. Te aminte. Te rog, pentru ei. Ezechiel 22 cu 30 este cuvânt care spune, caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea, pentru țară. Ca să nonimicesc, dar nu găsesc niciunul. Fiți atenți ce spune Domnul Aici. Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii pentru țară. Adică să mijlocească pentru țară. Spune, nu găsesc unul. Și știți la cine au mers prima dată Dumnezeu? Ce vedeți? Prima dată mers la preoți. În versetul 26 în același capitol. Vezi, vedea. Caut un om mijlocitor printre preoți. Nu a găsit unul. După aia au mers, în versetul 27, au mers la căpeteni. Să caute un mijlocitor între căpeteni. Pentru țară n-a găsit. Au mers după aia la preoți. În versetul 26, preoți după aia proroci în versetul 28. N-a găsit niciun între proroci. Un mijlocitor n-a găsit în țară. După aia au mers la tot poporul, la restul poporului. N-a găsit unul. Și se caut unul. A mers la preoți? N-am găsit. Am mers la n-am găsit Am mers la proroci, aici zis că măcar prorocii Nu, no, nici ei Am mers la popor, dacă măcar unul din popor Nici unul Dumnezeu te cheamă să fiu un mijlocitor Să stai în spărtură Să ridici un zid, acolo unde vezi os, Unde este spărtură, să te rogi Pentru fratele Tice, pentru fratele Toni pentru care, pentru ceilalți Pentru Andreea Fazekas Care e în spital cu leucemie Cine Se va ruga pentru ei, dacă nu noi Cine va mijloci pentru ei, dacă nu noi? A spus cineva ceva? Să spun că a fi mijlocitor este lucru care te asemănă cel mai mult cu Isus Hristos. Și ce Pentru că știi ce face Isus acum? De când s-a înălțat la cer, spuneți-mi ce face Isus? Mijlocește pentru noi. Isus este mijlocitor. Tu te asemăni cu el. De asemenea, cu el când ești un mijlocitor Nu se ragă pentru el, sus, Se ragă pentru tine, soră Frate, pentru tine se ragă Pentru tine se ragă Mijlocește înaintea tatălui Dar trebuie să mijlocești pentru alții Amin? Rugăciunea de mijlocire implică trei ingrediente speciale Identificarea mijlocitorului cu cel pentru care mijlocește te identifici cu el După a ag agonia de a simți povara Suferința și nevoia celui pentru care mijlocești Când simți Suferința fratelui Tise Care încearcă să-i comande piciorului Să meargă, fac un pas Și piciorul nu-l ascultă Când simți suferința Poți să mijlocești pentru el Până nu o simți Până nu te identifici cu fratele Tise Până nu, nu simți agonia suferinței nu să mijlocești cum ar trebui să mijlocești. Și trei implică să iei autoritatea asupra acestor nevoi. E poziția câștigată a mijlocitorului. Ia autoritate peste orice boală, orice neputință. Și te rogi pentru rezultate. Romanii 8 cu 34 cineva o vă ausândi? Hristos a murit, ba, încă mai mult El a înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. el îl pentru noi. A patra tip de rugăciune de care vorbește Pavel este mulțumiri. Și în greacă e Eucaristia. Rugăciune cu atitudine de mulțumire. Și Iisus spune următorul lucru. El spune când cereți ceva să credeți, să mulțumiți Domnului că deja e pe drum și îl veți avea. Mulțumire. Mulți uităm de partea asta. Venim cu rugăciune. Doamne! Bine cuvintează, vintează biserica, Doamne! Mă rog pentru fratele și să-L vindești Tu. adu cererele tale. Te rogi și când... Uiți să-i mulțumești. Parte din lucrurile care a trebui să facem. Și știți când Iisus a vindecat cei zecele leproși. Câți au venit să-i mulțumească? Unu singur dar pe tot ce vede ca Domn unul singur o venit, mulțumesc când vine înainte Domnului una din rugăciunile care ar trebui să o practici este rugăciunea de mulțumire măi îți mulțumesc într-o viață pe care o am măi mulțumesc pentru biserica în care sunt, îți mulțumesc pentru familia mea să vii cu o recunoștință înainte Domnului, nu tot cu nemulțumire mulțumește pentru ceea ce ai fii mulțumitor Domnului în toate lucrurile spune Biblia vedeți, omul care e mulțumitor când le întreb cum e și el e mulțumitor Domnul, mulțumesc Domnul pentru ceea ce am și pentru ceea ce va face pentru că ești mulțumit cu ceea ce și în locul în care ești, dar știi că și ești mulțumitor Dumnezeu că el, el are mai multe lucruri bune pregătite pentru tine și ești mulțumitor mulțumesc Domnul că El are lucruri bune pregătite pentru mine și știi ce se întâmplă când vorbești cu un astfel de om mulțumitor? Atmosfera e diferită, decât oh, toate rele. Dumnezeu parcă de mine nu, nu, nu, nu, nu, nu spunea cineva am dat am dezecială dat într-un an și uh, au fost bine, dar nu nu am văzut așa niște ceruri deschise așa, radical și știți ce îl întrebe un astfel de om cât timp a stat în spital în anul ăla? Păi, am stat în spital. Știi cât ar fi costat să stai în spital? Anul ăla? Voi vedeți? Voi... Noi nu ne dăm seama. Noi credem, că... Noi credem că... Noi nu vedem că sănătatea noastră e o binecuvântare. Dacă ai sta în spital, era o problemă financiară. Unu, nu lucrai. Doi, trebuia să plătești acolo, la spital. Noi ne dăm seama. Că parte din așa cer deschis. E sănătate pe care o ai. Și faptul că n-ai fost la spital, e o, e o binecuvântare asta. Și îi mulțumește Domnului. Azi luați, fraților, eu pe, la binecuvântări materiale. Îi mulțumesc Domnului pentru sănătate. Asta e un dar de la Domnul. Boala îi scumpă. Trebuie să care sunt pensionari, oameni care au tratament și au medicamente care trebuie să le cumpere. Îi scumpă boala. Când ești vindecat, e binecuvântare. Nu uita asta, ăsta e cerul deschis, mulțumește Domnului. Nu aștepta numai, numai, doamne, dacă ar intra euro numai. Nu a intrat sănătate în trupul tău. Că dacă nu intra sănătate, mergeau euro afară pe geam. Și ai sănătate și n-ai stat în spital și ai putut lucra. Asta e o binecuvântare. Vă dau repede cinci expresii ale rugăciunii. -am dat patru tipuri, vă dau cinci expresii. Fesem 6, 18. Faceți în toată vremea, adică în fiecare ocazie, în fiecare perioadă a vieții, toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vă la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. În toată vremea, uneori e greu să te rogi, uneori treci prin situații dificile și parcă n-ai chef să te rogi. Parcă e supărat pe Dumnezeu Pavea zice în toată vremea Și când ți-e greu, vin înaintea Domnului Și când nu înțelegi ce se întâmplă Vin înaintea Domnului După ce tata a mers la cer Am venit cu greu înainte Domnului personal Să stau și să spun Doamne, Tu ești un tată bun Și l-a luat pe tatăl meu pământesc Învață-mă să înțeleg ce se întâmplă Și Domnul ce zis A spus, ai încredere în mine Și mă încredere în el Că eu e un tată bun și o să-mi de grijă. Cinci expresii ale rugăciunii. Prima e rugăciunea personală. Toți ar trebui să aveți această expresie. Rugăciunea personală. Tot ați devii un om al rugăciunii. M-am întâlnit cu un, un, un frate care organizează conferințe cu tineri într-o anumită denominație cunoscută. Nu-o zic numele, că nu vreau. Și el e liderul principal văzut de această denominație ca un lider principal. Și i-am spus următorul lucru. I-am spus despre rugăciunea, fiți atenți fraților, personală. I-am spus acestui care mii de tineri vin la întâlnirile lui. I-am spus acestui tânăr și i-am spus ascultă-mă. Iisus a spus și tu când te rogi, intră în o ta. Știți ce mi-a spus el mie? Vă spun ce mi-a spus el mie. Noi, grupul ăsta, denominația asta, noi ne rugăm mai mult cu frații, nu personal. <laughs> Frate, și am arătat în Biblie. Și ce mi-a spus? Că ar trebui să vii la conferințele noastre și să vorbești despre rugăciunea personală. Dar nu mă mai chemat. Dar așa o atunci. Ar trebui să vii să vorbești despre rugăciunea personală. În multe, în unele denominații nu se practică. Oameni nu se roagă acasă. Dar nu așa, două minute. Mă <coughs> martusești înainte, <coughs> Fii cu mine, doamne. <coughs> Nu, să stai și să vorbești cu Domnul. Nu te sătușești numai. Două, trei minute ai tușit numai. stai să vorbești cu Domnul. Rugăciunea personală. Pentru mine personal, asta a fost prima schimbare. Pentru că am mers într-o biserică, în statele unite unde asta a fost atmosfera cu care oamenii veneau la biserică. Toți se rugau personal. Și au venit în biserică. Și când, ascultați-mă, când vin într-o biserică în care toți oamenii se roagă personal, e o altă atmosferă. Pentru că fiecare vine cu focul rugăciunii deja de acasă. Și când începe să ne rugăm, nu trebuie să stănii fraților, dar ridicați-vă glasul. Iisus și fratele dică, a menționat foarte bine când a spus și tu când intre în o ta, spune! Nu se gândește rugăciunea ta, spune, rostește-o! Și când noi ne rugăm, tu ai venit cu focul rugăciunii, ești pregătit de acasă, începe să ne rugăm, nu trebuie să aștepți jumătate de oră până când îți aduci cuvântul Doamne Tată nu, nu trebuie să aștepți așa mult timp că îți vine direct Tată din ceruri îți mulțumim și îți intră pentru că tu ai venit cu foc atmosfera din biserica noastră vrea să fie atmosferă în care fiecare sunt oameni practicăm rugăciunea personală acasă Isus a practicat asta ucenicii au practicat asta după aia rugăciunea în grup în rugăciunea despre care ne-am vorbit Acum câteva duminici, când doi sau 3 să ne adunați împreună, este rugăciunea în consens. Se învoiesc pe pământ să ceară un lucru, e rugăciunea în grup. Și vă la grupele de studiu, ne rugăm în grup, ne unim împreună. E o putere e rugăciunea în grup. Și uneori sunt mai mult decât doi sau trei. Păi, e rugăciunea în consens cu toată biserica. Ne-am rugat pentru fratele Tise, în consens. Ne-am rugat pentru fratele Tony, ne-am rugat pentru Andreea Fasecaș. Ne rugăm pentru un lucru și cerem înainte, Domnului, în consens. Și ne pe pământ și cerem. Dumnezeu să lucreze. Un alt, alt altă expresie este rugăciunea de declarare. Poate unii n-ați făcut-o, vă, vă spun acum, rugăciunea de declarare este când declar promisiunile din Biblie înaintea tronului lui Dumnezeu. E rugăciunea prin cuvântul lui și vine înaintea Domnului, nu ceri, tu declari, ai spus în cuvântul tău. Și rugăciunile aceasta de declarare Îi declar promisiunea lui Dumnezeu Și haideți să vă spun că Pentru că suntem, suntem în această perioadă În care experimentăm o trezire în biserică Și sunt oameni care se adună săptămânal la noi La noi ca biserică Și aș vrea să vedeți Luăm un pasaj Și aș vrea să vedeți cum ne putem ruga după el O rugăciune de declarare Isaia 43, 5 la 6 Aș vrea să ascultați E o promisiune în Biblie O luăm și o aplicăm după aia Și o vedem cum ne rugăm Nu te teme că eu sunt cu tine Îți voi aduce urmașii de la răsărit și te voi aduna de la apus. Voi zice Nordului: dă-le drumul. Și Sudului: nu-i mai ține. Adu-i pe fiii mei de departe și pe fiicele mele de la marginile pământului. E o promisiune din Biblie. Fiți atenți. O punem, o aplicăm pentru noi, pentru că poți să aplici versetele pentru tine. Poate a fost scris pentru poporul Israel, dar tu o aplici pentru tine, pentru că Biblia aceasta se aplică ție, personal. Dacă tu crezi, tu vei aplica promisiunile, Domnului. Dacă tu nu crezi, nu le vei aplica. Dar noi credem promisiunile din această carte. Așa că ne vom ruga următoarea rugăciune. Vezi acolo, și aș să dau un exemplu, de rugăciune, care tu te poți ruga o rugăciune de declarare, când te rogi pentru trezirea la noi în biserică, când te rogi pentru trezirea din acest oraș. Aș vrea să vezi, bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, cum te poți ruga o rugăciune de declarare, în care tu declar promisiunea lui Dumnezeu. Și suna, ar suna cam așa ceva. O vezi acolo proiectată. Tată! Numele lui Isus vine împărăția ta. Facă se voia ta în toate regiunile din nord, sud, est și vestul orașului Oradea. Ne împotrivim, căpetenilor, domnilor și stăpânitorilor, întunericului acestui viac. Din Efesen luăm acel, acel verset. Legăm duhurile răutății care sunt în locurile cerești și spunem Nordului, Sudului, Estului și Vestului. Dați-le drumul, nu-i mai țineți. Eliberați recolta lui Dumnezeu. Tată, trimite îngerii tăi să le slujească celor ce vor fi moștenitori a mântuirii. atrage în împărăția ta adaugă bisericii salem pe cei pe care tu i-ai rânduit pentru această casă. Iar noi îți vom dație toată lauda. Amin. E o rugăciune de declarare care o ridicăm înaintea Domnului. Și sincer din inima noastră Bazat pe această promisiune a Lui Dumnezeu Și iei cuvântul Domnului Și te rogi versetele din Biblie. Incredibil Nu știi ce se te rogi, roagă-te rugăciune de declarare Și declar promisiunea Lui Dumnezeu Următoarea Următoarea expresie este rugăciunea cu Duhul Rugăciunea cu Duhul este o vorbire spirituală De la Duhul Sfânt rostită de un om Într-o limbă care niciodată nu a fost învățată De vorbitori se mai numește rugăciunea în limba spirituală sau rugăciunea în limbi. Ca să te poți ruga această rugăciune cu Duhul, unul trebuie să fie născut din nou. Duhul tău trebuie să fie viu față de Dumnezeu. Nu ai cum să roși cu Duhul tău mort. Biblia numește starea omului fără Dumnezeu mort în păcate. Duhul lui e mort. Și când te întorci la Dumnezeu, se întâmplă o regenerare, se, a, are loc nașterea din nou și Duhul tău devine viu față de Dumnezeu și te poți ruga. Și există o legătură care se întâmplă și Duhul Sfânt vine, fițateți în tine. Și El locuiește, Iisus când vine, vine prezența Duhului Sfânt, El locuiește în, vine în noi prin puterea Duhului Sfânt, el, Duhul Sfânt este în noi. Dar fiți atenți, după ce Duhul Sfânt vine în noi, El vrea să ne umple cu Duhul Sfânt, El vrea să ne boteze cu Duhul Sfânt, să fim nu numai să fie în noi, să fie peste noi, să fim plini de Duhul Sfânt. Și într-o biserică unde oamenii sunt plini de Duhul Sfânt Va fi o altă atmosferă Va fi o atmosferă în care simți umplerea cu Duhul Sfânt Simți că se întâmplă ceva lângă tine Pentru că e plin de Duhul Sfânt E o putere care vine peste tine Și când ai reloc botezul cu Duhul Sfânt Și acum la sfârșit că ne vom ruga Acolo unde ești, Bulea spune Dacă veți cere, El vă va da el vă va boteza și în timp ce stai acolo Și tu ești născut din nou Dacă nu ești născut din nou ne vom ruga o rugăciune Ca tu să te întorci la Dumnezeu tu să, Duhul tău să fie viu față de Dumnezeu Să te poți ruga până nu-i viu Tu poți numai să zici anumite lucruri Și vezi că nu este nicio comunicare Pentru că este un zid care te desparte de Dumnezeu Și tu ai încercat să ajungi la Dumnezeu Dar este un zid Trebuie să, trebuie să vii să-și ceri iertare Și prin prin sângele, prin sângele lui Isus, El te spală de orice păcat Și El îți dă o viață nouă El vine și devine Domn și Mântuitor Și tu ai o relație cu Dumnezeu Acel zi care te desparte, se înlătură Și tu ai o comuniune cu Dumnezeu de acum și După aia poți să experimenta botezul cu Duhul Sfânt E un tip de rugăciune care e puternică Și vă spun de ce e puternică Pentru că sunt momente când nu știi ce să te rogi în 1 Corinteni 14, 14 la 15 Pavel se Fiindcă dacă mă rog în altă limbă Vorbește despre cu Duhul Rugăciunea cu Duhul în altă limbă Neînvățată de El În limb noi de la Duhul Sfânt Duhul meu se roagă Dar mintea mea este fără rod Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul Mă voi ruga și cu mintea Voi cânta cu Duhul Dar voi cânta și cu mintea Așa s să-ți dau câteva exemple când trebuie să te roci cu Duhul. De-aia e să fii botezat cu Duhul Sfânt. De-aia e să ai această experiență. E pentru noi. În zile din urmă, voi torna de Duhul meu peste orice faptură. Poate a ai venit aici și ești ortodox și peste tine vrea să toarne Duhul Sfânt, să te boteze catolic, pendicostal, baptist și peste voi. Vrea să vă umple cu Duhul Sfânt. Să experimentați puterea Duhului Sfânt în viața voastră. Când să te rogi cu Duhul, când te confrunți cu lucruri pentru care nu știi cum să te rogi În acele situații, Duhul Sfânt te va ajuta Romani 8, 26 la 27 Tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră Căci noi nu știm cum trebuie să ne rugăm Dar însuși Duhul miștocește pentru noi cu suspine negrăite. Și cel ce cercetează inimile și știe care este năzuința Duhului pentru că el mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. După aia când ar trebui să te rogi cu Duhul? Când nu știi cum să-ți exprimi cele mai adânci nevoi și cerere ale tale, nu știi cum să le exprim. te rogi în Duhul. Când urmează o situație dificilă, te rogi în Duhul. Când ai nevoie de o reprospătare în mijlocul luptei spirituale, simți că ai nevoie de o reprospătare. Te, te rogi în Duhul Când te confrunți cu o ispită și trebuie să-ți întărești Duhul În de 14 cu 4 Cine vorbește în altă limbă Se zidește pe sine însuși După aia, când trebuie să iei o decizie importantă Te rogi în Duhul Și inviți înțelepciunea lui Dumnezeu Și ce se întâmplă e prin rugăciunea cu Duhul Scopul și puterea lui Dumnezeu Sunt introduse în acea situație Hai să vă spun ce vrea Dumnezeu să facă Și cu asta închei În atmosfera unei biserici rugative V-am spus că Dumnezeu vrea să zedească o atmosferă de rugăciune în fiecare credincios participă la rugăciunea fierbinte. Și se spune Iacov, mare putere, are rugăciunea fierbinte a celui nepriănit. Când începem rugăciunea, n-ar trebui să fie de genul în biserică asta în rugăciunea. Mijlocire, oriunde sunteți. Doamne, tată, să fie tu, tată. Ești așa de minunat. asta e fierbinte? Asta e rugăciune înflăcărată? Nu, fierbinte Încercați să puneți mâna în apă fierbinte Vezi cum vă treziți imediat Faceți baie cu apă fierbinte Vezi cum vă treziți imediat Fierbinte e când, când vine înainte Domnului Dar nu numai eu ca păstor Cum ar fi nu numai eu? Eu vreau să zidesc atmosfera unei rugăciuni O biserică rugativă Numai eu păstorul mă rog cu putere Voi, da, să se roage păstorul el are, are, el fierbe, el clocotește Nu, noi toți Trebuie, v-am spus, noi toți trebuie Să aducem aportul nostru la atmosfera De rugăciune, fiecare, să fim Oameni rugătivi și când intră în acest loc Tu te rogi nu rugăciuni de astea Lamentabile, te rogi rugăciuni Fierbinți înaintea Domnului Ne rugăm pentru fratele te Doamne, vindeca-l și pe mă, Doamne, Tată, numele Lui Iisus Vorbim, vindecare în trupul Lui Te rogi, fierbinte pentru fratele tău, O, nu te rogi deloc Atmosfera pe care Dumnezeu vrea să aibă în biserică e o atmosferă de rugăciune, dar fierbinte, puternică. De asta, când vii la orice moment de mijlocire, aici nu o să fie meditație, nu o să încercăm să. mm, să tăd, și vom, ne vom ruga cu toată puterea, cu toată credința, bazați pe Cuvântul lui Dumnezeu, rugăciuni fierbinți. Și fiți atenți ce se întâmplă când biserica face chestia asta. Iisus spune următorul lucru referitor la biserica lui, biserica rugativă. Două lucruri se întâmplă când o biserică este rugativă. Unu, biserica rugativă triumfă asupra porților iadului. triumfă asupra porților iadului. Eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră, grecește Petra, voi zidi biserica mea și porțile locuințelor morții nu vor birui. Puterile iadului nu vor birui biserica lui Isus Hristos. Hai să vă spun ce sunt aceste porți, pentru că trebuie să știți ce sunt aceste porți. Aceste porți sunt sfaturile întunericului. Sunt conspirațiile și retlicurile de origine satanică care sunt născocite în lumea spirituală și izbucnesc în lumea fizică. Repet, ce sunt aceste porți? Sunt sfaturile întunericului, conspirațiile și retlicurile de origine satanică care sunt născocite în lumea spirituală și izbucnesc în lumea fizică. Și astăzi trebuie să vă spunem că împotriva Bisericii Salem există niște planuri și retlicul conspirației Care să distrugă și vor să distrugă Biserica Salem Dar ce a spus Iisus Hristos? Porțile Întunericului nu o vor birui Asta a spus El Biserica trebuie să se ridice, să fie o biserică rugativă Chiar acum sunt planuri și retlicuri, conspirații de care eu nu m-am auzit. Ei ar vrea să distrugă, dar ele sunt în lumea spirituală născocite, dar izbucnesc în lumea fizică. De aia Dumnezeu când se au confruntat cu o problemă e legat Duhul. Duh de boală, pleci. Pentru că știa că a fost născocită problema în lumea spirituală și a izbucnit în lumea fizică. Iar acum, în timp ce eu vorbesc asupra familiei tale Sunt conspirații supra familiei tale Sunt și retlicuri Ce să facă? Să distrugă sănătatea ta Sănătatea familiei tale Să distrugă căsnicia ta Să-i să rătăcească, rătăcească pe copiii tăi Să despartă copiii tăi, Dar ascultă-mă, dacă tu te vei ridica și vei fi pentru că Biserica lui Isus Hristos va birui porțile întunericului. Și tu vei fi rugativ, tu te unești cu Biserica. Porțile întunericul nu vor birui planurile pe care ele le are cu tine. Pentru că sunt planuri diabolice să te distrugă, să-ți distrugă sănătatea. Atunci te ridici în capul vostru și spui, nu familia mea, nu Biserica mea, orice altceva, dar nu noi. Și al doilea lucru care se întâmplă, o biserică rugativă folosește cheile pentru a lega și dezlega. Atâta se șase cu 19 și să voi da cheile împărăției cerurilor. Și orice vei lega pe pământ va fi legat în cer. Nu au fost date numai lui papa aceste chei, a fost date bisericii, fraților. Și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Cheile sunt date bisericii să oprească răul iadului, să deschidă ușile închisorilor. Să sfărâme lanțurile diavolului De-aia au fost date aceste chei Și noi am primit chei și prin rugăciune Prin cele noi vom deschide toate ușile Care diavolul l-a închis A închis soțul tău care suferă Și are, are, e, e, e, e, e alcoolic Și deschidem, vom deschide acele porți Care l-a ținut închis până acum Vom deschide porți care au fost închise Oameni care n-au vrut să audă de Iisus Hristos Le vom deschide și vom vedea lucruri și vom închide care, porțile care trebuie închise, să ținem puterile iadului la o parte. Pentru că biserica a primit aceste chei. Biserica, ești tu gata să intri în astfel de rugăciune? Ești tu gata să lași această, această atmosferă rugativă? Să fie ceea ce ne caracterizează pe noi ca biserică. Modelul biblic, nu modelul unei biserici tradiționale, ce scrie în Biblie. Vom aplica. Amin, ești gata, biserică, să te ridici în capul oaselor? Să spui nu, biserica mea. Nu familia mea, nu mie! Conspirațiile diavolului, ne vom împotrivi oricăror stăpâniri și domnii în locurile cerești. Amin? Așa să închideți ochii, să ne rugăm, Tatăl din cerul, îți mulțumesc că tu dai bisericii tale o putere, îți mulțumim pentru puterea pe care noi avem asupra porților întunericului, îți mulțumim pentru cheile pe care tu ne-ai dat să legăm și să dezlegăm, îți mulțumim că tu ne-ai chemat să-i liberăm captivi, Doamne! Să mulțumim pentru chemarea și scopul Pe care tu l-ai cu biserica noastră Mă rog ca una din atmosferele Care să fie în această biserică Să fie o atmosferă de rugăciune Atmosferă în care fiecare persoană își va aduce aportul Și va fi om al rugăciunii Va fi acasă, va veni cu foc de acasă Și va arde aici împreună cu noi Și vom, vom veni împreună și vom arde pentru tine împreună La o Să mulțumesc că tu vei lucra Dacă ești aici în această dimineață Și tu nu-L cunoști pe Iisus Hristos Tu nu te-ai el. Tu ești încă în păcatele tale și nu l-ai făcut domn pe Isus, nu urmezi pe ea, nu urmezi cuvântul lui. În această dimineață, Duhul Dumnezeu ție ți-a vorbit: Tu ești la cheremul diavolului și la în întunericului. Diavolul face ce vrea cu tine, dar în momentul în care tu spui: Isus, scapă-mă și strigi către Dumnezeu, vreau să te pe tine. E strămutat, Biblia spune, din împărăția întunericului, În împărăția luminii și ai un tată și te vii copila lui Dumnezeu și ai protecția lui și ai îngerii lui care te păzesc. Dacă vrei să te întorci la Dumnezeu astăzi, aș vrea să te rogi cu mine următoarea rugăciune. Dacă vrei să-l urmezi pe Isus, niciodată n-am mai făcut-o, poate ai făcut -o, de făcută de mai lăsat. Dacă astăzi vrei să-l urmezi pe Isus și să-l faci, Domnul al vieții tale, repet următoarea rugăciune și toți ne vor ruga împreună cu tine.